La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 19 Pe tine nu te cunosc. Nu știu cine ești, spuse după o pauză. Bănuiesc însă vă uniforma pe care o porți. Îl cunosc doar pe celălalt. Nu l-am văzut niciodată, dar îl cunosc bine. A lucrat și el la început pentru pe. E îndrăzneț și hotărât, dar prudent totodată. I-am văzut feșe. Interesant. Foarte interesant. El te-a trimis? ți am spus că vin din partea Oberstürnban, fiererului Carl. Flacuri. Ce tot îi dai cu Carl? Dar nu are importanță. Vreau să spun numai că ideea este a mea. Carl și-a însușit-o imediat. Și planul total meu a fost. Omul de care tu asculți, tot eu i l-am propus. După aceea mi-a venit în minte altceva mai bun. Carl Lipsia fusese chemat la Bratislava. Fără să-l mai aștept, pe răspunderea mea personală, am dat ordin ca oamenii să acționeze. Acțiunea a ieșuat însă, deși planul a fost perfect. Tu cunoști amănuntele? Nu cunosc și nici nu mă interesează. Mandatul meu e limitat. Înțeleg. Sunt pedepsit pentru că am gândit, pentru că am avut inițiativă. Un soldat german nu are voie să gândească. Trebuie să execute ordinile a care gândesc pentru el, replică Niculai Pelembu cu fanatism. Prostul, tu nu înțelegi cum se gândească idiotul de Carl când el nu are creier. Tot ceea ce executam erau gândurile, ideile mele. Dacă nu aș fi avut ghinionul să lipsească tocmai atunci, Carl ar fi aprobat noul meu plan. Sunt sigur de asta. Și atunci, cum rămâne cu eșecul? Cine ar fi fost vinovatul? Dar ar trebui să se dau amănunte. Nu am timp. Mă grăbesc. Câteva minute. Să te convingi și tu că atunci când Herman concepe un plan, îl concepe în stil mare. M-am gândit... Cum s-ar putea oare să descoperim mai repede în ce constă secretul mașinii de cifrat? Am studiat harta și am văzut că, într-un anumit loc, șoseaua se bifurcă. Dacă România atacă și noi nu îi putem opri, trupele se vor scurge pe șosea în direcția aceea. Și atunci mi-a venit o idee colosală. Foarte îndrăjneață, dar colosală. Mi-am zis... Dacă la bifurcarea șoselii am putea pune un om al nostru care să dirigeze circulația în direcție inversă, numai mult de un sfert de oră, și dacă după în care se transportă cifrul s-ar afla în pană, singure, pe brațul drept al șoselii, atunci nu i-am putea afla ușor ceea ce ne interesează. Aceasta a fost ideea generală. Dar ca ideea să poată fi pusă în practică, era necesar, întâi, înlocuirea agentului de circulație cu un om al nostru. În al doilea rând, înlocuirea să se facă mult mai târziu, adică după ce aveau să se scurgă coloanele. În al treilea rând, mașina care transportă cifrul să se desprinde de coloană, pentru ca ea să se găsească în timpul cât omul nostru va dirija circulația singură pe șosea. În al patrulea rând, să lucrăm în așa fel încât românilor să nu le treacă prin minte că e vorba de un accident pus la cală de noi. Și acum în ce fel am procedat? Am calculat câți kilometri va avea de străbătut mașina până la punctul unde trebuia să rămână în pană. Printr-un procedeu destul de complicat și de ingenios, am aranjat ca mașina să poată rămâne în pană exact acolo unde dorea. La timpul potrivit, o motocicletă avea să o ajungă din urmă. Și imaginează-ți următorul dialog. Ești în pană șofer? Da. Ce are? Dracu știe, nu-i pot da de rost. Îmi dai voie să văd și eu? Mă pricep bine, sunt mecanic. Bineînțeles, motociclistul știe mai dinainte care-i bubă. În câteva minute face ca motorul să funcționeze, dar în același timp pune în mișcare un dispozitiv de asemenea ingenios. Un fel de suveică încărcată cu un exploziv foarte puternic. În faza suveicii, la o depărtare de câțiva centimetri, se află un fel de cui care se apropie de suveică pe măsură ce motorul merge. Totul e calculat că, după ce mașina va străbate 100 de metri, cuiul să intre brusc în suveică, să percuteze capsa și explozibilul să ia foc. Partea dinaintea mașinii sare în aer. Ce se întâmplă cu șoferul și însoțitorii săi nu e greu de ghicit. Cât privește pe motociclist, acesta are sarcină ca atunci când explozia se produce, să alerge la fața locului și să culeagă roadele acestui plan colosal. Bine gândit, nu așa? Da, bine gândit, dar prost executat, a replicat Alem. Fatalitatea. Totul a fost pregătit până în cele mai mici detalii. Așteptam numai ziua. Și iată, românii atacă. Noi ne retragem. Sosise momentul ca planul să fie pus în aplicare. La început, totul merge bine. Agentul de circulație este lichidat și înlocuit cu un om de-al nostru. Mașina rămâne în pana așa cum fusese prevăzut. Nu mai rămânea altceva de făcut decât ca motociclistul să intre în acțiune. Dar clipele trec și el nu mai sosește. Omul nostru începe să se neliniștească. Orice întârziere ne poate fi fatală și în special lui. Îi este teama că nu cumva vreunul din cei pe care i-a îndrumat în altă direcție să-și dea seama că a fost tras pe soară. Ce se întâmplase? Motociclistul aștepta ascuns într-o pădurece. La ora stabilită de să plece și, de necrezut, dar acesta este adevărul, motorul nu vrea să pornească. Până să-l facă să funcționeze, pierde un sfert de oră. Și când în sfârșit ajunge, e prea târziu. La întretăierea șoselei nu mai găsește pe nimeni. Prudent bată în retragere. Și bine face pentru că între timp, iată ce am aflat că s-a întâmplat. Un ofițer, dându se seama că a fost îndreptat într-o direcție greșită, se întoarce. Îl ia pe omul nostru la întrebări și până la urmă îl arestează. Acesta știind ce l-așteaptă să se sinucide. Spune-mi acum, ce vin am eu dacă fatalitatea s-a pus de-a cormezișul? Fatalitatea să se defecteze motocicleta. Fatalitatea să treacă pe șosea ofițerul acela, când, în mod normal, trebuiau să treacă numai convoaie cu mâneții. Am pierdut, după cum vezi, numai din cauza fatalității. Din cauza ta... Vorbite lângă, puțin a lipsit ca să fie totul compromis. Ca să salvezi situația, a să-l pe șofer. Îți închipui în ce situație ne-am fi găsit dacă șoferul descoperea cauza defectării motorului. Vă să zic că tu l-ai ucis. Eu și tot eu am fost acela care a aranjat ca mașina să rămână în pană. Ziceai că nu cunoșteam înuntele. Nu le-am cunoscut. Am avut o misiune limitată și am îndeplinit-o. În ce scop mi s-a cerut să fac acest lucru nu mi s-a spus și nici nu am cerut să mi se spună. Nu am dreptul să întreb la ce folosește ceea ce mi se cere să fac. Eu trebuie să execut și execut. Execuți, repetă Herman, clătinând din cap. Acesta este marele nostru defect. Executăm orbește ceea ce ni se cere fără să ne întrebăm cui folosește. Ne place să știm că există totdeauna cineva care gândește în locul nostru. Atunci când toată lumea gândește, ajunge la anarhie. Idiot. Dar să lăsăm asta. Eu nu am izbătit. Dar voi? Voi ce ați făcut până acum? Nimic. Nu duce tu grija noastră. Și nici nu veți izbăti să faceți mare lucru. Vă lipsește un creier. Al meu. Nu mai spune, replică ironic în Nicolae Telembo. Creierul ăsta e al unui laș. A fugit, s-a ascuns, fiind i teamă de răspundere. Ei da, am fugit. Am fugit fiindcă știam ce mă așteaptă atunci când se va întoarce Carl. Hei, tu nu-l cunoști așa cum îl cunosc eu. Carl ăsta, dacă... Ar fi și inteligent în măsura în care e fiară, s-ar putea considera un geniu. Și apoi știam că mă urește. Carla îi bătește să-i păcălească pe alții, că e o mare inteligență, dar nu se poate păcăli pe sine. El știa că, de fapt, cel care conduce sunt eu. Știa că fără mine nu face doi bani. Cu cât își dădea mai mult seama de asta, cu atât mă ura mai mult. Înainte de a mă hotără să fug, m-am gândit bine. M-am întrebat ce va cântării mai greu, faptul că are nevoie de creierul meu sau ura care îl macină. Și am ajuns la concluzia că ura va fi mai puternică. Mi-am dat seama că, așa cum m-a găsit pe mine, va ști să găsească un alt creier de care să se servească. Am fugit. M-am ascuns. Cum dracu m-a găsit? Nu știu. Și tocmai acum, când începusem să mă cred în afara oricărui pericol. Intenționai să trădezi, nu-i așa? Ce vrei să spui? Ai rămas în urma frontului ca să-ți ofer serviciile dușmanului. Ți-ai zis că îl va interesa mult să cunoască activitatea grupului de spionaj condus de colonelul Karl Richter. Mai ales când aceste informații vin de la adjunctul lui Herman Hartmann. Nu de trăsnă cum poți crede așa ceva despre mine? Nu pentru asta am rămas, ci ca să scad de răzbânarea lui Carl. Am știut că dacă rămân în zona de ocupații, îmi va fi mai ușor să-mi ascund adevărata identitate și apoi să o șterg undeva departe, la dăpostul de orice surprize. În legătură cu acesta, am făcutem un plan, un plan colosal. Crezi că eu nu mi-am dat seama încă mai de mult că totul este pierdut? Corabia se scufunde. Războiul l-am pierdut. Nu e adevărat. Fiurerul ne-a să avem încredere. În curând, o armă nouă, grozavă, ne va ajuta să-i zdrobim pe toți dușmanii noștri. Nici o armă nu ne mai poate salva. Nu un ca tine mai poate crede în gogorița asta. Cunosc mai multe decât tine și îți spun. Corabia se scufundă. Cine poate să se salveze, să o facă până nu e prea târziu. Și tu, dacă ai avea un dram de minte în căpățâna asta ta, ai căuta să te salvezi. Nu. Eu cred în Führer. Führerul ne-a făgăduit victoria și se va ține de cuvânt. Din enorocire nu se va mai putea ține. Rușii sunt la granița Raihului. Pe toate fronturile mâncăm bătaie. Orașele noastre sunt la pământ. Populația flămânzește. Îți spun eu, nu mai e nicio salvare. În curând vom fi la pământ. Nu ți dai seama că acum trăim începutul sfârșitului? Și oare ești atât de idiot încât nu ți dai seama ce te așteaptă pe tine, pe mine, atunci când va veni sfârșitul? Termină. Te-am ascultat destul. Vă să zic că nu ți dai seama ce te așteaptă. v să zic că ești mult mai idiot decât mi-am închipuit. Ei, neghiobule, ne așteaptă zile grele. Nu știi ce se zice despre noi? Că noi n-am fi o armată, ci o hoardă de asasin. Că pe unde am trecut până acum am ucis milioane de oameni, femei, copii, bătrâni, în lagărele morții. Că am ucis, am jefuit și am incendiat. N-ai auzit că vor fi constituite tribunale speciale care să ne judece pentru așa zise crime de război? Ascultă, ți-am vorbit de un plan, un plan colosal. Dacă vrei să-ți scapi pielea, eu pot să-ți o scap. Planul acesta ne va ajuta să ne salvăm amândoi. Crezi că ai să mă convingi să trădezi? Îți pierzi vremea zadarnic. Și așa te-am ascultat destul. Sunt grăbit, ți-am mai spus. Vrei să mă omori? Nu, să te pedepsesc. Este un ordin locotenent colonelului. Vrei să devii un asasin? Nu-mi plac cuvintele sfărăitoare. Știi foarte bine că nu poate fi vorba de asasinat atunci când îndepliniști un ordin. Herman își pierdut din nou stăpânirea de sine." Ochii să îi privea priveau în toate părțile, ca și când ar fi căutat un mijloc de scăpare. Și cum ai să faci?" Întrebă cu voce tremurătoare. Am să număr până la trei și apoi am să trag. Unde vrei să țintesc? Am o mână care nu greșește niciodată. Aș prefera să mă împușc singur. Dă-mi revolverul." Nu, drăguțele." N-am nicio încredere în tine. Îți dau cuvântul meu de onoare. Tu nu ai onoare, ești un trădător, iar ordinul pe care l-am primit sunt altfel. Și nici dacă ai fi tatăl meu, nu mi-aș permite să execut un ordin altfel decât mi s-a ordonat. Bine, atunci tragi. Uite, eu am să mă ridic și am să fac un pas spre tine. Atunci tragi. Cu ochii holbați, cu fruntea și fața lui grasă inundată de sudoare, tremurând de din cap până în picioare, ca și când ar fi fost bântuit de friguri, Herman se ridică. Închise ochii și făcu un pas înainte. În clipa aceea, neculai tălâmbu trase toate cele șase gloanțe din încărcător. Porcule! Și Herman, îndoindu se de șale, se prăbășie cu fața în jos. Ascunzând revolverul, Nicolai de Lâmbu se plecă și îl întoarse cu fața în sus. El privi câteva clipe cu dispreț, apoi scoțând din buzunar celălalt revolver care fusese al lui Herman, îi mai trase câteva gloanțe în cap, după care îl azvârli. Pleca apoi fără să mai privească înapoi și fără să mai închide ușa. Ulea care, din camera de baie, auzise și văzuse totul, se uite la ceas. Era ora nouă și jumătate. Pentru astăzi cred că e ajunge. Îl să plece fără să-l mai urmărească. Aștepta câteva minute, atât cât socotii că îi sunt necesare lui Nicolae Tălâmbă ca să ajungă în stradă, apoi trecu în camera unde zăcea, într-o baltă de sânge, cadavrul aceluia care fusese Herman Hartmann din grupul spionaj al colonelului Karl Richter. Îl contempla cu vadite sile murmurând. Și-au spălat rufele în familie. Se plecă să-i cerceteze buzunarele. În afară de bani nu găsi nimic în ele. Plecă închizând ușa după sine. Dar nu se grăbi să părăsească și casa. Știa că până la ziua nimeni nu avea să-l deranjeze. Curios să afle cu ce se ocupa de fapt Horticola S.A., Porni să dea o raită prin birouri și să răsfăiască arhiva. Deși pierdut timp, cercetând o mulțime de dosare, nu descoperi nimic interesant. Trecu în hol și, instalându-se comod într-un fotoliu, începu să se gândească la toate acele întâmplări la care fusese martor în ultimile câteva ore. Va să că Niculai Tălâmbu, pe care toată lumea îl credea un bietnătâng, era, în fond, un agent hitlerist și încă unul dintre cei mai periculoși. Mai mult, acum cunoștea adevărata cauză atât a sinuciderii falsului agent de circulație, cât și a asasinării șoferului Pantelimon. Aceste două fapte îl puseseră totdeauna în mare încurcătură, fiindcă ori de câte ori încerca să le lege de celelalte evenimente, niciodată nu îi zbutise. Se gândi la Herman care se laudase atâta cu planurile sale colosale și-și spuse că laudăroșinia lui îi depășea cu mult inteligența. Planul colosal eșuase, și acum Herman era mort. În schimb, Nicolai trăia și era decis să nu dea greș. Dar din tot ceea ce aflase, cel mai important lucru era că Nicolai nu lucra singur. Herman vorbise și despre un alt agent hitlerist. Asta putea să însemne că neculaită lâmbu era numai brațul care execută și nu creierul care gândește. Cigara care se aproape de la sine îi fripse degetele. Ulea o a zvârlit și a alta. Gândurile începură din nou să roiască. Cine era în fond acest Nicolae lâmbu care jucă atât de perfect rolul nătângului? Prin biroul doi al armatei ceruse să se facă cercetări în satul de baștină. Răspunsul încă nu s sise, dar, dacă ținea seama de cele aflate, mai mult ca sigur că informațiile vor fi acelea pe care le aștepta. În orice caz, atâta vreme cât nu știa cine este celălalt, tălâmbul nu trebuia arestat. Trebuia supraveghet îndeaproape, fiindcă prin el se putea ajunge la celălalt. Dar oare, într-adevăr, se putea ajunge? În mod normal, da, dar după toate probabilitățile, Nicolai Tălimbu începuse să nu se mai simtă îndeplină siguranță. Dovada o constituia presupusul atentat împotriva persoanei sale. Pozând în victima, Nicolai Tălâmbu voia să îndepărteze eventuala banioală care ar plana asupra lui. Ola își a din nou o țigară. Un lucru îl intriga însă. Dacă într-adevăr Nicolai Tălâmbu începuse să nu se mai simtă în siguranță, de ce agenția alesese tocmai această cale pentru a îndepărta eventuala bănuială care ar plana asupra lui? Ce interes aveau spionii să alarmeze biroul doi că există persoane care se interesează de activitatea serviciului de cifru? Oare nu-l sacrificaseră pe barbă tocmai pentru a îndrepta asupra acestuia bănuia la biroului doi, atât în ceea ce privește asasinarea lui Voineagu, cât și a lui Mardare? Dar oricât se străduie, nu îi să găsească întrebării un răspuns cât decât mulțumitor. Și tocmai pentru că un asemenea răspuns le lăsa așteptat, a început să se întrebe dacă nu cumva greșise emițind părerea de care, prin sublocotenentul Paraschivescu, voia să ia cunoștință și neculai. De altfel, în mod deliberat, că violarea lăzii zi a capitanului meu fusese opera unui barfaș de rând. În definitiv, își spuse, chiar dacă a fost o greșeală, nu cred că am va încurca prea mult socotelile. În clipa următoare, îi veni în minte chipul lui Alabatelui. Interogarea acesteia, fără îndoială, nu va fi lipsită de interes. El va trebui să răspunde de la cine primise cheia pe care o ascunsese cu atâta grijă în scoarța cărții de rugăciuni. Cât privește întrebăințarea pe care Nicolae Lămbo avea să o dea acele chei, nu era greu de bănuit. Cu ea urma să se deschide lada de fier în care se păstrau cifrurile. Cheia aceea constituia dovada perentorie a nevinovăției capitanului meu. Olea zvârlit țigarea și se ridică să pleci. Începuse să coboare treptele terasei, când își aminti că uitează să ia revolverul pe care îl arunca să neculai tălâmpul. Reveni în camera în care zăcea cadavrul lui Herman Hartmann și, înfășurând arma într-o batistă, o vârâ în buzunar. Pleca apoi, de data aceasta, fără să se mai întoarcă. Măi, mare comedie și radioul ăsta! Stația de radio se afla instalată într-o casă ceva mai departe de postul de comandă al diviziei. Comandantul stației era Sărgentul Palimaru Gheorghe, un voinic stravan de prin părțile gorjului. Sărgentul Palimaru era considerat un radiotelegrafist excepțional. Transmitea și recepționa cu o viteză uluitoare. Numele lui era cunoscut de radiotelegrafiștii tuturor marilor unități. Și visul lor era să ajungă la îndemânarea acestuia. Când era el de serviciu, radiotelegrafiștii de la celelalte stații îl cunoșteau după bătaie. Ăsta-i Pălimaru”, își spuneau ei și se puneau să asculte uiturile acelea care, pentru un adevărat radiotransmisionist, constituiau cea mai frumoasă muzică posibilă. Sărgentul Palimaru era apreciat și pentru vitezia de care te duse dovadă. Cu prilejul grelelor lupte pentru eliberarea ardealului, când o formație hitleristă izbutie să se infiltreze adânc în spatele frontului, punând în primește statul major al diviziei, Sărgentul Palimaru se distinse în mod deosebit, izbutind nu numai să salveze stația de distrugere, dar să captureze și doi hitleriști. Pentru bravura aceasta fusese citat prin ordin de zi și decorat. Generalul Popincariu îl aprecia în mod deosebit și din acest motiv rezistează de fiecare dată când armata insista să-i fie transferat. Fiind excepțional nu numai în a emite, dar în egală măsură și în a recepționa, sergentul Palimaru își o faimă deosebită și prin aceea că intercepta fără greșeală radiogramele cifrate ale inamicului. Zilnic plecau de la stație pentru a fi descifrate, numeroase asemenea texte cifrate. Cât privește pe cei doi radiotelegrafiști pe care îi avea în subordine, erau de asemenea printre cei mai buni. În seara următoare, acele despre care a fost vorba în capitolul anterior, își făcu apariția la stație neculată lâmb. Până atunci nu călcase niciodată pe acolo. Pentru radiotelegrafiști, prezența lui Niculai Tălâmbu fu considerat un prilej neașteptat ca să-și mai descrețească frunzele. Să trăiți, domn, sărgent!" salută Nicolae Tălâmbu pe sergentul Palimaru, străduindu-se să ia poziție reglementare de drepți. Cu toate strădoanile sale îi atât de puțin și într-un mod atât de caraghios, încât radiotelegrafiștii îi zbucniră cu toții în râs. Ce vânt te aduce pe la noi, Nicolae? Întrebă sergentul Palimaru. Credeam că dau de domn căpitanul al meu. L-am căutat peste tot și numai aici mai rămăsese să-l caut. N-a fost cumva pe la dumneavoastră? N-a fost în Niculai. Îl-e lămurit cu bunăvoință sergentul Palimaru. Unul din radiotelegrafiști ca să-l facă să prinde sămânță de vorbă glumii. Ia mai lasă-l în pace pe dom căpitan. Ofi și el pe undeva să țină de ureți vreau unei vădane. lângă însă, în loc să guste gluma, se supăra. un capitan al meu nu o să existe. El nu-i ca alții. Parcă ar fi o fată mare. Pe semne că -și iubește mult nevastă și vrea să-i rămâne cu credință. Și să nu crezi că mâierele nu-i fac ochii dulci. Încă altea una, o gazdă, nu știu în care sat, numele nu-l mai țin minte că poți ține numele asta de sat. Era moartă după el. Îl sorbea din ochi, nu alta. Cum venea dom capitan acasă, hop și ea în ba cu o cafea, ba cu o dulceață, ba cu niște mere sau cu mirce. Se uita la el cu niște ochi focoși, rădea șăgalnic, de te o amățelele. Dar domn capitan s-a ținut tare pe poziție. Femeia să se îmbolnăvească, nu alta, de mult ce plăcea. În caltea, când a trebuit să plecăm, nu s-a mai putut ține și a izbognit în plâns. Plângea de să se rupă cămașa pe ea sărmanica. Bine, mă, Nicolai, dacă ai văzut că domnul capitan al tău, nu se înduplecă. De deci, n ai căutat să o consolezi tu? Ce să fac? Să o consolezi? Cum adică să o consolezi? Să-i ții tu de urât în locul domnului capitan. E, cum aș mai fi vrut. Dar ce, parcă se uita ea la unul ca mine. Ea de domn capitan avea poftă. Vă să zic că nu te-ai fi dat în lături. Auz vorbă. Să mă dau în lături. Acum, nu că vreau să mă laud, dar dacă i-ar fi plăcut de mine, rău nu i-ar fi părut. Radiotelegrafiște, izbucnirea în râs și râsăre reparcă să nu se mai aprească. Până și radiotelegrafistul care recepționa o radiogramă de serviciu s a oprit din scris ca să rădea în voi. Niculai Tălâmbu se apropie de stație privind-o cu gura căscată. Va să zică, dește mi ești, mă, Niculai, vorbi sergindul Palimar. Niculai Tălâmbu, fără să-și ia ochii de pe aparatul de radio, răspunse... Sunt obicisnic, nu zic, dar bărbații am, mulțam domnului. Cât ești mațale de voinic, domn sergent, dacă ar fi vorba de o probă, tare mi-e teamă cât i rămâne. O nouă explozi de râs de se auzi până în uliță. Când râsetele se mai potolire, se mire. Ci, da, mare mai era diu ăsta. Nu am mai văzut unul la fel. La noi în sat are popa. Are și învățătorul. Dar niște cutii, ia, numai atâta. Pe când ăsta e cât o cotineață. am bine ar încăpea în el toate găinile bătrânei mele. Telâmbu parcă se jurase să se i ține numai în râs. Auzi, dăm sergent, ce că-i cotineață, chicote unul din ei, care de atât a râs, avea lacrimi în ochi. Ce? Nu? Se miră cu naivitate telâmbu. De mare e mare, dar de cântat nu-l aud cântând. Cântă el când trebuie, le-a muri radiotelegrafistul de serviciu. Și acum de ce ui așa? E stricat? nu e stricat deloc. Acum transmite prin morse. Uite, aici eu scriu ce-mi spune el. Talâmbul privi cu neîncredere. Vrei să spui că el îți vorbește și matale scrie ce -ți spune? Cam așa ceva. Ea nu-ți mai face râs de mine, mă băiete. Nu-i frumos că-ți mai bătrân ca tine, se supăra Neculai. În timp ce ceilalți râdeau să leșine, sergentul Palimaru, stăpânindu-și râsul, încerca să-l lămurească. Nu te supăra, Maneculaie, că nu râde nimeni de tine. Cum nu-și râde de sergent? E doar de sorzit încă n-am sorzit. Eu aud cotineața asta cățiuie și Dumnealui îmi spune că vorbește. Asta nu înseamnă bat jocură. Uite, am să-ți explic și ai să înțeleți. Ia ascultă puțin cu atenție. Nu auzi mereu ta ti titita. ta -ti -ti ta Chiar așa se bucură talâmbul făcând ochii mari. Ei! Acum să-ți explic ce înseamnă tataurile și titiurile. Odată se aude ti, apoi de două sau de trei ori la rând ta. Alte ori, tocmai pe dos. E, sunetele astea au și ele sau lor. Tu știi carte? Mai mult nu știu decât știu. Dar alfabetul îl cunoști? Atâta știu. Atunci e să înțelegi. Să luăm de exemplu cuvântul AC. Dacă vreau să scriu cuvântul AC, trebuie să fac cu creionul pe hârtie litera A, apoi litera C. E clar, nu? Până aici, da. E, dar să zicem că eu vreau să ajung la cineva la București cuvântul ăsta AC. Cum pot? Să-i scriu o scrisoare sau să-l chem la telefon? Dar n-am telefon, n-am nici hârtie, nici creion. În schimb, am continuat asta. Descris, eu nu poate scrie. Poate să transmită însă ceea ce numești țiuituri. Ai auzit că sunt două feluri de țiuituri. Unele mai lungi, ta, altele mai scurte, ti. Ce s-a gândit un învățat? Hai să eu un alfabet în care fiecare litere să-i corespunde un număr anumit de țiuituri din acestea scurte și lungi. S-a căznit el până a făcut alfabetul ăsta nou. Literei A îi corespunde un Suit T și unul ta, Literei C, un ta, iar un T, apoi iar un ta și un T. Și așa mai departe. Acum să zicem că vreau să-i spun radiotelegrafistului de la Pajura. Măi frate, e aici la noi un soldat care se cheamă Neculai. Mă așez aici pe scaun sărzindu Palimaru luă locul radiotelegrafistului de serviciu. Pun degetul pe cipercuța asta și încep să emite literă cu literă. Uite așa. Și în timp ce eu bat aici, celălalt stă cu căștile la urechi, la o altă stație și scrie ceea ce îi transmit. Asta e toată filozofia. Ai perceput? Măi, mare comedie și radio ăsta. Se minuna neculai tălâmbu clătinând din cap. Care va să zică așa, Mai, mai, să vezi și să nu crezi. Au frate, ne aici, ățele de dincolo, au de doar niște țiuituri și înțelege tot, de parcă e vorbi, așa cum vorbesc acum cu dumneata. Păi cum se poate, domn sergent? Dacă tot alfabetul ăsta e alcătuit numai din titi și tata, cum dracu' știe el când ai gătat o literă și începi alta? Mie mi se pare că seamănă toate ca picăturile de ploaie. Asta fiindcă nu ai deprinderea, altfel ței ai da seama că există pauze între litere. Ah, așa? Mare comedie. Se mai învârti ce să mai învârte în jurul aparatului, apoi plecă. A doua zi, cam la aceeași oră, se înființă din nou. Să trăiești, dăm sergent. Noroc, mai frate Niculai. Iarăși l-ai pierdut pe domn căpitan al Ba, am venit să mai ascultă o uiturile uiturile alea. Al naibii mi-au plăcut. Aseară nu mi s-a prins somnul de gene până târziu. Mă tot gândeam și mă minunam. Și tot îmi suna în urechi, ti-ti, ta-ta, ta-ta, ti-ti-ti. Apoi când m-a furat somnul, tot asta am visat. Și mai adine orice mi-am zis, hai să merg la domn Sergen Palimaru să-l rog să mai dea drumul o țără la radio. Și ia că am venit. Dacă nu-ți fac supărare. Nu-mi ce nicio supărare, Niculae. Mi se pare că a început să-ți placă, ai? Aș păcătui dacă aș spune că nu-mi place. Îmi place al dracului. Dacă-ți place, atunci ascultă aici. Și sergentul Palimaru, care tocmai terminase de transmis apelul de control, prins un post care emitea prin morse. Telebă, care se așezase pe un colț de scaun, asculta ca vrăjet cu gura căscat. Ai înțeles și un sergent ce spune? Spune așa. QGO terminat emisie. Răspunde dacă ai înțeles. Ce înseamnă. Nu știu cum ei mi-ai spus. Ăsta e indicativul stației. Fiecare stație are câte un indicativ. Așa? Uite, domnule, nici că mi-ar fi trecut prin minte. Credeam că numai regimentele au, cum spui că le cheamă, ca să nu afle inamicul ce unități are în față. De bună seamă că și constanțile e aceeași socoteală. Domn sergent tare când ai învățat meseria asta? Păi, în armată. Și de recrut am făcut tot la transmisiuni. Așa? Dar dacă de Dumnezeu și se termină războiul, ce-i să faci? Te lași de meserie? Mă las, Maniculai. Am acasă gospodărie întemeiată. Dar dacă n-ai vrea să te întorci, cu meseria asta bună, Poți câștiga o pâine? Sau e o meserie care e bună numai în armată? Dar cum se poate mânecula să nu știe atâta lucru? Păi meseria asta e bună nu numai în armată, ci și în viață civilă. Poșta are o mulțime de radiotelegrafiști. Spre pildă, Grigore cel de acolo. El e radiotelegrafist la poștă în București. Dalambo îl căută cu privirea și întreba întrebă a tale? Dacă nu ți-e cu supărare, aș vrea să te întreb ce vă. Întreabă, Neculai, nu-i nicio supărare. Dacă nu te superi, vrei să-mi spui și mie ce le-a făcut pe-ți? patru mii de lei pe lună. Cât ai spus? Patru mii de lei. Ce de bănet! Și Neculai te se presni cu palma peste obraz. E mult mâneculai. Atâta bănet cât primești matale pe lună, eu nu văd de mână nici după mânca unui an întreg. O fi mâneculai, dar să știi că meseria asta nu-i plătită pe cât ar trebui să fie. Dar și ăștia sunt bani, nu glumă. Patru mii de lei nu-s decolă. Și e tare grea meseria asta? nu e ușoară. Îl lămârii sărgentul palimar. De bună seamă trebuie să cunoști carte multe? Trebuie să cunoști carte. Cu cât știi mai multe, cu atât e mai bine. Da, de bună seamă. Oftă adânc, privind cu sficiune pe radiotelegrafiști. Prinse să se fuiască pe scaun și să-și maltrateze boneta, împăturind-o, făcând-o sud, netezind-o apoi pe genunchi, pentru ca după o clipă să o ia de la capăt. Și mereu ofta. Sergentul Palimaru înțeles că tălimbul are ceva pe suflet, dar că nu se poate hotără să vorbească. ce mă, ce tot oftezi?" Oftezi și eu așa, ca omul. Ia nu mai fi tu oț mă, Niculai. Dacă toți oamenii ar ofta atât cât oftezi tu, unul ar mai scăpa de oftică. zi mai bine că ai tu ceva pe suflet." Hai că am brodit-o, domn sărgent, o răspunse Tălâmbu oftând din nou. Spune-mi și nouă, poate am putea să-ți de vreun ajutor. Ăsta mi era și gândul, mă tot codeam însă. Am ziceam, dacă le spun, au să-și râză de mine. spune odată dată, frate, de ce să râdem? Tălâmbu mai oftă de câteva ori și în cele din urmă se hotără. V-am spus, domn sărgent, că noaptea asta n-am dormit deloc. M-am tot gândit la comedia asta, perpelindu-mă când pe o parte, când pe alta. Ce vorbești Neculai?" se mire prefăcut sărgentul. Și cam ce gânduri ai frământat tu azi noaptea în legătură cu comedia asta?" Multe, domn sergent, multe. Iacă, spre o pieldă, m-am gândit că mâine nepoi găteam cu hitlăriștii și va trebui să mă întorc la mine." În sat. Ei, și ce? Nu ți-ar părea bine să te întorci în sat? Pământ ai? N-am, domn sărgent, n-am nici vite. Atât am, o casă rămasă de la bunicii în care stă bătrâna mea." Eu, un sărgent de când mă știu, n-am făcut altceva decât să slugăresc ba la unul, ba la altul. În privința pământului are să fie bine, maniculai. ai. Ai să capeți pământ și n-ai să mai slugărești pe la alții." Ai să intri, cum s-ar spune și tu, în rândul oamenilor. În privința pământului n-am nicio grijă. Scrie și la gazete. Când am citit, parcă m-a uns la inimă. Stai să-ți arătăm, sergent, Stai numai o țărucă. Vărâ mâna subăveston și scoase din buzunarul interior un portofel ponosit de piele, burdușit și legat cu sfar. Ce să-mi arăți, neculai? și a scris la ziar despre pământ. limbă cu un aer satisfăcut, aproape fericit, deznădă sfoara și din despărțiturile portofelului scoasă o mulțime de tăieturi din ziarul scânteia, unele vechi, ferfenițite și pătrunse de transpirații. Ce s Nicolai? întrebă unul dintre radiotelegrafiști. Păi nu vezi articole din scânteia? Că eu așa sunt. Dacă citesc în ziar ceva care mă unge la inimă, Imediat hâșt cu farfeca domnului capitan și bag aici la tașcă. Mai târziu când termin treburile pentru domnul capitan al meu și ca să mă mor timpul, prin a mă gândi la una, la alta și până la urmă îmi aduc aminte și de foile astea. Atunci scoți portifelul și încep a citi. Dar ea, că am găsit ce căutam. Aici e vorba de noi, ostași de pe frânt. Ia ascultă, domn sargent, ce frumos zice... Și a început să citească, împotmolindu-se aproape la fiecare silabă, relând de fiecare dată cuvântul de la început, cu atât acasnă încât textul devenea pentru auditorii săi aproape neinteligibil. Și este drept ca cei care stau în primele linii ale frontului de luptă contra dușmanilor poporului nostru și ai omenirii întregi, Ostașii de pe front să se bucure nu numai de sprijinul nostru de astăzi, ci și de grija noastră deosebită de viitor. De aceea, țăranii ostași care luptă azi în Ardeal trebuie avantajați atunci când se va împărți pământul expropriat de la proprietari. După ce cu ochiul cuv de citit foaia veche și aproape ferfenițită, întrebă Ei, ce zici, domn Sergent, așa e că te unge la inimă. Te unge neculai," confirmă sergentul care se amuzase copios la grimasele apărute în timpul lecturii pe chipul extrem de mobil al spionului hitlerist, care, ca o măsură în plus pentru a deruta, își burdușise portofelul cu tăieturi din ziarul scânteie. De aceea eu zic, să dea Dumnezeu sănătate comuniștilor, că s-au gândit la noi, săraci. Pe urmă scărpinându-se în cap și oftând din nou cu amărațiunea. Bine e să ai pământ, dar mult trebuie să te mai trudești până să-i smulți roadele. Nu-i așa, domn Sărgent? nu e ușor, fără îndoială. A mai grea muncă, domn Sărgent, a mai grea. Eu unul și continui vorba ca și când n-ar fi avut curajul să-și spune gândul până la capăt.